U vrijeme ono posla Isus učenike svoje da uđu u lađu i idu prije njega na onu stranu dok on otpusti narod. I otpustivši narod popese na goru da se na nasamo pomoli, a nasta veče i bijaše ondje sami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 To je utvara, i od straha povikaše. A Isus im odmah reče, govoreći, ne bojte se, ja sam, ne plašite se. A Petar, odgovarajući, reče mu, gospode, Ako si ti, reci mi da dođem, tebi po vodi. A on reče, hodi. I izišavši zvađe, iđaše petar po vodi, da dođe Isusu. No videći jak vjetar, uplaši se, i počevši tonuti, povika govoreći,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 Mudri Neymar apostol pogre i danas negubeći onu svoju promenu ravnost Jeron je koji je duhovno svojom ravnošću prisutan i dan danas djevojoj u crkvi braćijo i sestre,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 Ne treba onaj koji je vidio neizrecive duhovne stvarnosti. Šta će njemu da gleda ono tvarno? Sit on toga. Njemu je sveto kao prah i pepel. On je došao ovdje nas da vidi, uplašene, da ohrabri, malovjerne, do da utvrdi. I samo zbog toga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 Nisam ja ovdje došao samo od sebe, nego onaj koji u meni živi, koji, mene postrada, koji postade čovjek radi mene, postrada, iskupi me, obnovi me, podiža me. Život vječni, darova mi, on koji u meni živi, on me posla ja ovdje prisutan. I njega činim prisutnim. Ovo što vam govorim,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 Ne znamo, pa tražimo ljubav da nam mačke uz vrate, tražimo psi noge da nam poližu, tražimo poljubce bludne, tražimo zagrljaje razvratne, tražimo ljubav demonsku. Jevoga evo ga Pavle, razarač, prolazi kroz tamu, prolazi probijao led, evo ga pristupa našem srcu. Pa kaže, ne mudri, da drugoga temelja nema, braće i sestre, neće ga ni biti, do onoga koji Gospod postavi rukama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 Propadnuće, ako je porodica, isčupaće se, ako je narod, nestaće, ako je država, srušiće se. Poplave će je odnijeti. I evo već vode dolaze da provjere temelje zida, molina, temelju apostola ili na pijesku ljudske gluposti i gordosti.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 Reci riječ Božiju i otkrio si i izobriječio riječ lažnu i otrovnu, ubitačnu. I evo ga Pavle ponavlja i nama, braći i sestre, nemojte da ste tvrdi na ušima. Ovo su riječi ozbiljne, ovo je poruka neumornoga Pavla, mudroga Neimara, kako je sebe nazvao u ovoj poslanici. Na tvrdom temelju, nepokolebljivom temelju. Pa pogledajte, braće i sestre, pa mi smo ovaj generacija koja to najbolje može da, da posvjedoči. U 21. vijeku pogledajte moćnu crkvu, a ne neka što se obnavljaju stari hramovi, nego niču i novi. Sve lepši i ljepši. Evo i mi, braće i sestre, došli smo ovdje danas i mi i svi koji su danas, Ušvi u свяtinju Божju u Svetinje православni храмова ширom Ваелене, Dršli smo braćje i sestre da se на taj temel naзиdamo i svoje misvi, voj ум, um, svoju волю, sсвоje žeje планoе, амбиcije, projekte i svojje srdce da nazidamo na томm temеju.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 Jer samo je samoe jedan temelj tog carstva, nema drugog temelja. Samo jedan način na nebesa, braćo i sestre, da se vas nesemo, a to je vera. Tvrda vera, moćna vera, vera sveta, vera pravoslavna. Ovo sve drugo se vuče po zemlji. Neko može da skoči metara, neko može da 100 metara, nego može malo avionom da odmakne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 On jeste prisutan. To su nam posvjedočili svi svetitelji. To nam i apostol Pavle svjedoči. I od krštenja mi smo vezani za liturgiju. Mi ne možemo bez liturgije. A koliko je oni koji su samo kršteni gladuju? Carski sinovi, carske kćeri sa iglama u venama, sa nikotinom u nozdravama,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 Isteovvi Ogudo vrače i sestre. Izdrogiran razvračeenno царsko djete, царske kčeri i sinovi. Je sveto za to, š ni smo apostova poslušali. zato u koliko smo kršteni. Odma na Viuriju, brače i sesta. Svaki nedaje navivorgi. Odmah da se pripremamo, da se udostojimo, da primimo svetinju u sebi. Sinoći, sanjali дар dar, san, da smo sanjali neko očeljade, žedno, žedno, gladno, gladno, gladno, duboko gladno i žedno. Pa ga како kako tolji žeđi glad svetim pričešćem.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 To se ne oduzima, braći i sestre. A ko će da oduzme, ako je Gospod dao? Smrt? Ona to ne može, braći i sestre. Jer besmrtni daje. Grije ne može i on. Jer bezgrašni blagosilja. Svijet i djavo, a ne smiju ni ime da mu čuju. A kamo ruke da pruže, da uzmu, da odvoje. Koga? Djecu Božju od crkve. Zato hodimo, braćo i sese, slobodno hodimo, ne mojmo da se plašimo. Pustimo te prognoze koje dolaze kroz pomisl koje nam demon neprestano ubacuju u glava. A nije mu ni teško, kad smo se tako otvorili raširenih umova, pa mu nije teško da ubacuje sumnje, strahove, malo vjerje. A evo ga Petar demonstrira, hodimo braće i se kroz vrijeme, gazimo slobodno, nemoj da se plašiš protivnoga vjetra. A protivni vjetar po tumačenju svetoga Grigorija Palame jeste vjetar ovoga svijeta. Jeste i ovo što se oko nas dešao u ovom gradu. Ova duvanja protivna.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 Petrom i svim svetim apostolima, Prohorom, Parmenom, Timonom, Nikanorom, koje danas slavimo, učenici velikih apostola, sa prepodovim Pavlem Siropotamskim, koji bio sin vizantijskog cara, koji je da se osvanja na moćne instrumente vizantijske imperije, koji je sveto to prezreo, braću i sestre,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 najedimo se hleba nebeskog i napijemo vina životvornog. I vode žive ovdje na istočnicima. O su naši istočnici, o su naši braći i sestre izvori, ne trebaju nam tuđi. O su očevi, otac otvorio kroz na duhom sveti, da možemo vječno zanađemo ovdje u vremenu i prostoru.